Eh, como é muxía mm -hmm. e, e que igual que muxía está azotada digamos pois por todos os ventos eh, de degunha maneira tamén o corpo da poeta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 tamén ten moito que ver da, pola creatividade que, que, ten, que ten nesa produción non? Sí, efectivamente, digamos que que os ventos tamén eh, teñen que ver coa co maneira de pensar de compuñer o propio libro, non? Ah. E eh, evidentemente, pois pues, tanto o lugar xeográfico como o imaginario pues, inciden... Uh -huh. Eh, de manera trascendente en, a, en toda su composición, ¿no?, literaria, artística. ti mismo ha hecho toda la composición, tanto a, a, a, a no sé, a declamación, a la música y todo eso? No, no, a música de María Álvaro Santiago, que es un acordeonista muy, muchísimo mejor que a mí, <ríe> musicalmente, y... Eh, e aí foi a que compuxo a música dos temas, no? e logo gravámosla con Manolo Dourado, con quen compartín además esa produción artística, eh, que foi tamén un proceso pois moi importante para, para que chegar a Boporto nunca me llero dito ese produto final, non, ainda que chegou desnortado, ao final chegou, chegou. a Buporto. <ríe> <ríe> benvido, ben, ben, sí, eh, eh, sí. a máis felicitações por o traballo tan tan extraordinario que que que, te, que Por certo, hai que lle dicir os nosos onde se pode mercar ou onde poden adquirilo. Pois en Calcara en calquera das librerías de Galicia está disponible dispoñible. E, e tamén escribindo ya Espiral maior directamente, que é a editorial uh -huh. co que Espiral... saiu o selo, baixo que saiu este libro. Espiral maior, Espiral maior que, que hai que lhe pedir que, por exemplo, para, para o vindeiro a Feira do Libro aquí en Cataluña, pois, que se achegue para poder eh, virtir e asinarlle os libros que se merquen, non? Pois, encantadísima, por suposto. Eu estaría encantadísima de, de poder presentar aí desnortada, non? Como xa se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 en Lugo, en Uxía, por suposto, en Carballo, sí, sí. Eh, no. presentáremolo proximamente en Corcubión, no. eh, presentáremolo, eh, bueno, en Portugal, Ajá, eh, no. estaremos tamén actuando en María Maiseu en Santiago 5 de febreiro, uh -huh. eh, bueno, digamos que sí que se sí, está tendo moito moi movimento, ¿no? como uh -huh. como os propios ventos e eh, as ingraduras exixen. Moi ben, moi ben, perfecto. Eh, eh, se ve que tamén hai foi pouco que fuxes galardón, galardón nada. Polo que poiden ler que tubeches un galardón. Si, si si, foi un recoñecemento recente que, bueno, unha votación eh un xurado que lexiu como 10 de, poemas entre uh -huh. os publicados no, no último ano e logo a xente votou Bueno, con a participación amplísima, pois pues, votou desa de selección uh -huh. eh, un dos poemas, non? Eh, galego e un poema portugués. Sí, ah, eh, ah, bueno, me... a verdade que si, sí, a Renmar Galicia Portugal <risa> eh, o, os que convocaban en a Escola Oficial de Idiomas de Santiago e a verdade uh -huh. que foi, bueno, son pues, unha gran honra e un por sobre todo porque ao final os mellores premios son os dos os que dan os lectores e lectoras, non? Sí, sí, E non hai maior honra que que sexan as propias lectoras as que lexen. Eh, pues, eh, eh, eh, e que... cheiremos os premios non? <ríe> pois sí. moitos moi parabéns eh, moitos moi parabéns isto eh, voxe dicir que eh, non sei, queremos cho descubrir porque nos, cando entrevistamos a alguna persoa mm, mm -hmm. mm, resulta que convertímonos en talismán e isto é un, unha primicia para que despois sigas tendo máis éxitos Pues muitas gracias. De verdade sí. que si, sí. sí. xa verás, xa verás que si. Saberdas como vas a, bueno. a gañar outro premio máis. <ríe> bueno. A ver, a ver. Bueno, a ver o, o, o que pasa que é que, que nos temos a sorte de, de entrevistar a xente como a ti moi valiosas, moi valuosas, e e entonces despois claro, pois os resultados tamén é positivo.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 <risa> canto, canto lógicamente eh, polo menos é la moça ou precisamente en Desnortada non porque eh, mm -hmm. esa declamación e esa música que acompaña eh, sí. a, tamén ajuda a música non é para, para interpretar senón que o poema ten música xa sí, sí, sí, sí pero bueno eh, ademais disso, pues, neste caso vai acompañado pues, dunha, claro, dunha, dunha música de, de acordeón sí, sí claro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 Para todas as persoas, non? Pero sí que claro. é certo que podemos xa respira unha musicalidade claro. Que eu penso que nese sentido pois, Un bo músico, unha boa música pois, sempre hai capaz de facer un traballo nese sentido Claro, compaña <risos> Por certo, nas presentacións tamén levas a acordeonista? Pois, nalgúna sí Noutras claro. eh, pois, Mediante medios tecnológicos Temos ah, ah, ah, ten, as dúas modalidades Agora o día 5 imos estar María Maixéu en Santiago ah, no, eh, ah, sí. Ah, sí. Bebe, Pero ah, si sí, Imos alternando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 querer un poucoño máis a creación poética mm -hmm. da forma que a tía presentas. Mm -hmm. Pois pues moitas grazas. Bueno. Adem, ademais, pois, como ben, se ven dicindo eh quando acompañas a unha a unha poesía la acompañas con música, entra doutra maneira e o que al, ah, hasta, a lei, pois, tamén parece que también. transmite doutro xeito. <ríe> bueno, si sí.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 Da, da, pois, bueno, da, das letras diría, en... das letras sí. do libro das, das letras en xeral e pois unha satisfacción enorme poder terte en directo tamén aquí Pois pues sería un prazer a verdade, eu estou totalmente a verte a xa proposta encantadísimo de, de poder eh, fazer a realidade, entón se alguén nos está escutando e se anima a, sí, sí. a invitarnos de calquera das maneiras, pois pues será máis que Me...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 didáctico e pedagóxico en sentido é moi importante non? Uh -huh. Parello jo ao artístico pero, uh -huh. pero sí que bueno, teño traballado moito en ese sentido non? De feito, sí. eh, a miña testa vai un pouco no sabía, non sabía claro, claro eh... Eh, sementar e eh, nos colexios é eh, unha cousa extraordinária e ao mesmo tempo coido que a satisfacción personal que recibes cando un rapaz queda encandilado con algo que ti dís é extraordinario non?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 Claro. Bueno, pois eh agradecémosche a túa eh esos minutiños que nos de, que nos dedicaches e eh, eh, eh, eh, bueno, pois non descartamos a idea de volver a, a conectar contigo para que despois nos comentes que o que che pareceu que o Luis Losada falou de, de ese teu traballo tan tan inter, interesante. Tan gaiolante. Elino, el, el, xeche xe digo, despois quizáis mediante o WhatsApp mandareche o enlace para que poida sescoitalo. Genial, pues, mitisema, gracias, un placer, por todo. Para ti, ah, para, ah, para ti eh, será un placer, pero para non ser unha honra e un privilexio poder terte aquí no noso programmiña de hoxe. Pois pues, moitos, quedamos, estamos en contacto. Graciñas, está logo, pues, vos, vos moitos traficías. éxitos, está logo. <risas> un abrazo. Anque toca Elevas pío no bico Traimo equi para casa Ao meu corazón ferido Ao meu corazón ferido Cando paso a tua portada